aye ameysema wakati akitembelea maonyesho ya wiki ya utumishi wa umma katika uwanja wa Mnazi jijini Dar es Salam. Kwa mahakama uh, kuanzia bajeti hii ikiwezekana uh, iwe na mfuko. Iwe na mfuko wake kama ilivyo bunge. Uh, na mfuko huo utakuwa unasaidia mahakama unalenga uh, kwenye ku, ku, kuongezea kasi ya kusikilizaji wa mashauri na mambo mengine mahakamani ambayo pia yanalenga hivo hivyo. Kwa hiyo nadhani tunakwenda sio kama tutapata kila kitu tulichokiomba. kiomba eh, lakini nadhani sasa hivi inakubalika kweli kwamba sababu moja ya msingi pamoja na sababu nyingine eh, ya ucheleweshaji wa kesi ni bajeti ambayo hailingani na mahitaji halisi. Eh, na hilo nadhani tuko kwenye mazungumzo na tunangoja bunge litasema nini eh, kwenye ku, kuongeza Uh, haswa fedha ili mahakama iweze kuendesha kesi za mauaji na kesi mbalimbali ambazo uh, ziko mahakamani kwa sababu ya fedha labda zinachelewa uh, kusikilizwa kwa ma mapema wakati. Aizaja jaji mkuu amezungumzia swala la rushwa katika mahakama na amesema mahakama inapaswa kupambana na swala hilo. Ndio uh, swala hilo la rushwa liko kwenye taasisi nyingi serikalini na lazima mahakamani kama taasisi nyingine lipambane nalo na sisi tunao mikakati maalumu mahakamani ya kupambana na rushwa ya kupambana na mazingira ya rushwa lakini pia swala la rushwa uh, inabidi mliezelee pia kwamba uh, kisema rushwa mahakamani lazima mseme pia mtangulize so kwamba inadhaniwa kuna rushwa mahakamani uh, uh, sio kwamba kila mtu anayokuja mahakamani lazma atoe uh, kitu kidogo ndio apate haki yake mahakamani kwa mwaka tunasikiza kesi zaidi ya laki mbili na kwa mwaka kwa watu wengi wanapata haki yao lakini lile tatizo lipo uh, kama ninavyosema tunajadiana lakini kuna hisia uh, kuna hisia inawezekana ipo inawezekana iwepo lakini ikithibitishwa basi mahakamani sisi tunachukua achukua tia kama tulivyosema lazima inabidi kusema hiyo kwamba kwamba inadhaniwa eh make mtu anaweza kudhani eh, kila nyoka anasumu sumu lakini sio kweli eh, kila nyoka hana sumu kuna wengine kwa eh, hiyo hivyo hivyo hilo pia lakini kama musema, tunali tunalifanyia kazi na iko mahakamani tunatume tume eh, tume ya mahakama ambayo ndio inashughulikia swala ya sio turusha lakini sisi tunasema ni maadili E, swala la madhi mtu hata kama a, haipo rushwa lakini kuna mazingira yakiuka kiku, kiku, maadili e, kwa mfano mtu akificha faili labda e, au mtu akitumia kidhibiti kidhibiti kimeletwa mahakamani ni mali ya mahakama ni mali ya serikali kimego namba kikipotea mtu amekikopoteza kimakusudi basi e, kuna kuna mwenendo wetu sisi tunao pia a, It's a code of efix kuangalia watu eh watende haki wafanya kazi kwa kitaalam eh. mwisho kabisa ametoa wito kwa wananchi kutembelea mabanda ya idara ya mahakamani ili kupata elimu juu ya mahakamani kwanza ni, ni kupata elimu kujelimisha kwamba mahakama eh, ni ni mtuaji huduma eh, na sisi tunasema tunataka tutoe huduma kwa kiwangu cha juu. pili e, ni kwamba pia elewe kwamba Mahakama inawajibika na inawajibika kwa wananchi. E, wananchi lazima wawe na imani e, na mahakama Kwa hiyo haya mambo yote ni, ni muhimu ili wananchi asiogope mtu kuja mahakamani kama wenyewe migogoro wenyewe wameshindwa kupatana basi itakuja mahakamani, mahakamani itajaribu kumpa kila mtu haki yake. Kwa ni kwamba mahakama ma inabidi ina, ina yende kwa wananchi ndio tumekuja hapa ili tujieleze kwa wananchi tunafanya nini kama wana madukudu yao tuwelezanane ili wafanye uh, ili mahakama ifanye uh, shughuli zake za utoaji wake Mazimisho ya wiki ya utumishi wa umma yalianza miaka hamsini iliyopita, lakini maonyesho ya wiki ya utumishi wa umma yalianza mwaka 2005 ambapo kwa mara ya kwanza yalifanyika katika ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam. Nikiripoti kutoka jijini Dar es mimi ni Carlos Ngonyani huko na kule Morning Star Radio, sauti ya matumaini.